Удома її в такому вигляді не впізнають. Ти з неї просто чудовисько зробила. А по-моєму, дуже добре. І голову мити не треба. Між іншим, такий зачесон у перекарні коштує не менше 300 гривень. А тут – на шару. Усе ж таки, мені здається, з нею щось не те. «Давай працюй, психолог», – підбадьорила його віка. Та іншим не заважай За пару годин іноземців примантулять, треба встигнути. Раптом щось куплять. Осінній ранок у горах – щільне жале. Прохолодна та прозора маса, яку здавалося б можна було тримати в руках. Настільки смашним було повітря, настільки барвистим пейзаж, ніби зітканий з об'ємних вовняних ниток. А якщо відійти від того місця, де Лисиця механічними рухами розставила ютюдник, та відштовхнутися від краю камінного майданчика, можна злетіти. І летіти довго хвилини зотри до кобальтової стрічки річки, гаптованої золотими промінчиками, навіть очам боляче дивитися на ці сліпучі спалахи, річка теж здавалася вишитою між таких самих вишитих грубшими нитками ділянок лісу. Лисиця відклала пензель і взялася за мастихін. Такий пейзаж треба виліплювати чистою фарбою. Раніше вона б ніколи не наважилася на таке. Але зараз вона виліплювала на полотні щось фантасмагоричне. До З'ясувалося, що це буде її єдина картина, або ж треба буде їхати за фарбами в місто. Зачувши гонг, який скликав художників на обід, лисиця витерла руки об джинси і Віка виразно поглянула на влада та покрутила пальцем біля скроні. Пагорбами вже блукали групи вчорашніх гостей. Вони підходили до ітюдників, нависали поза спинами малярів, обговорювали побачене. Дехто давав інтерв'ю. «Чудово!» – почула лисиця за своїм плечем чоловічий голос. Власне, це слово прозвучало трохи інакше, з ледь помітним акцентом. «Чудово!» «Ви маєте намір, намір, це продати?» Агов, лисице, до тебе звертаються, гукнула Віка, помітивши, що подруга ніяк не реагує на репліку імпозантного пана, що наблизився до неї. Дівчина повільно обернулася. З усміхненого обличчя того зійшла широка фірмова посмішка. Він закляк хвилини на три. Вибачте, Вимовив нарешті і зробив кілька кроків назад. «Вибачте». Ще кілька секунд постояв за її спиною. Потім рішуче дістав із портмоне білу пластикову картку. «Вибачте, що ще раз турбую. Я із задоволенням подивився б інші ваші роботи. Я хочу їх купити. Ось моя візитівка. Будь ласка, візьміть». Я буду у вашій країні ще рік-півтора і зможу в будь-який час приїхати до вас у майстерню. Тут мої координати, мобільний телефон. Лисиця механічним рухом засунула картку в кишеню. За кілька днів до закінчення біеннали вночі я тихо вислизнула з намету. Спала я увесь час, не роздягаючись. Речей у мене не було. Треба було негайно тікати від цих наметів, від запаху фарби та алкоголю, від незрозумілих слів і вчинків якихось невідомих мені людей. Я полізла вгору. І чим далі відходила від табору, тим яскравіше відчувала – це те, що мені треба. Я потрапила туди, де мені належало бути – я розрізняла запахи, мов звір, і бачила в суцільній темряві. Мені здається, що я навіть бігла на чотирьох кінцівках, бігла всю ніч, поки запах наметового містечка не припинив мучити мене.